Két csavargó szállást és élelmet kér. A türkis tetejű híd előtt állunk, és először látjuk a Lászai arany tornyait. Lassan lenyugszik a nap, és földön túli fényt áraszt a városra. Borzongva a hűvös alkonyban szállást keresünk, de nem olyan egyszerű itt belépni egy házba, mint a csántánkban egy sátorba. Valószínűleg rögtön feljelentenének bennünket. Szállóhelyek vagy taszámházak nincsenek itt, de meg kell kísérelnünk. Az első házban egy néma szolgára akadunk, aki meg sem hallgat bennünket. Megpróbáljuk a legközelebbiben. Itt is csak egy szolgáló van. Jaj, veszékelése előcsalja az úrnőjét, aki összetett kézzel könyörök, hogy menjünk tovább, mert a szállást ad nekünk, megkorbácsolják. Nem igen értjük, hogy miért ilyen szigorúak a kormány utasításai, de nem akarunk az asszonynak kellemetlenséget. Végig bolyongunk néhány utcát, és már csak nem a város másik végén vagyunk. Itt áll egy ház, amely sokkal előkelőbb és tágasabb, mint az eddigiek. Az udvaron még sereket is építettek a lovaknak. Ne és belépünk. Megint szolgák teremnek ott, akik szitkozódva és kiabálva akarnak bennünket elküldeni. De mi már nem megyünk tovább, és egyszerűen lepakoljuk a szamarunkról a podgyást. A szamárhajcsár már sietne, rég észrevette, hogy itt valami nincs rendjén, kifizetjük, és ő megkönnyebbülten továbbáll. A szolgák kétségbe esnek, amikor látják, hogy otthonosan letelepszünk az udvaron. Sírnak, kérlelnek, könyörögnek, a büntetést ecsetelik, amit a bőmpótól kapnak, ha az megjön és meglátít bennünket. Nincs kedvünk ilyen erőszakosan vendégszeretetet kicsikarni, de maradunk. Egyre több ember csődít oda a kiáltozás, de már ezzel sem törődünk. Olt fáradtan félig, éhen veszve ülünk gyatra batyunk mellett a földön. Mindegy, már hogy mi lesz velünk, csak ülni, pihenni és aludni akarunk. A dühöd kiáltozás elcsíltul, amikor az emberek meglátják hólyagokkal borított lábunkat. Szánalom ébred bennük. Egy asszony kezdi a sort, egy kancsú vajas teát hoz. Az imént még könyörgött, hogy hagyjuk el a házat. Aztán mindenki hoz valamit, campát, élelmiszereket, sőt, még tüzelő anyagot is. Az emberek megint jóvá akarják tenni barátságtalanságukat. Mohón esünk neki az ételeknek, és minden másról megfeledkezünk. Egyszer csak halljuk, hogy tökéletes angolsággal szólítanak meg. Föltekintünk, és bár közben besötétedett, látjuk, hogy az előttünk álló gazdagon öltözött tibeti férfi a legelőkelőbb rangfokozatba tartozik. Meglepve kérdezzük tőle, hogy talán ama négy nemes egyike-e, -e, aki rögbiben végezte tanulmányait. Az éppen nem, válaszolja, de sok évet töltött Indiában. Röviden elmeséljük neki viszontagságainkat, megmondjuk, hogy németek vagyunk, és menedéket szeretnénk kérni. Egy pillanatig gondolkodik, aztán azt feleli, hogy a városi tanács engedélye nélkül ő sem fogadhat bennünket a házába, de azonnal elmegy és engedélyt kér. A többi ember sugdolózva és tiszteletteljesen utat nyit neki. Amikor elmegy, elmondják róla, hogy magas rangú bőmpú, akihez az elektromos művek igazgatása tartozik. Nem mertünk nagy reményeket fűzni az ígéretéhez, és elkezdtünk berendezkedni az éjszakára. Még a tűz mellett beszélgettünk a kíváncsiskodókkal, amikor szolgák léptek hozzánk, és felkértek bennünket, hogy kövessük őket. Tangme úr, az elektromosság legfőbb főnöke, meghív bennünket a házába. Tisztelet teljesen küngőnek nevezték, vagyis felségnek. Ezt megjegyeztük, és mi szintén így szólítottuk. Tangme is fiatal felesége barátságosan fogadott bennünket. Öt gyermekük tátott szájjal áldogált körülöttünk, és bámult bennünket, mint valami csodát. A küngő jó hírt hozott. A tanács megengedte, hogy egy éjszakára a házába fogadjon. Minden továbbit pedig a kormány elé kell terjesztenie. Ez azonban már nem zavart minket. Lászában voltunk végre, és egy nemesi család vendégszeretetét élvezhettük. Már elő is készítettek nekünk egy szobát. Egy igazi, tiszta, barátságos szobát. Egy kis vaskályha is állt benne, amely izzón sugározta a meleget. Már hét éve nem láttunk gályhát. És még remek boróka illat is árad belőle, amely nagy fényűzés, mert hetekig tart, még a boróka fát, jakháton lasszába szállítják. Alig mertünk rondjainkban a szőnyegekkel borított fekvőhelyekre ülni. Pompás kínai vacsorát hoztak, és mi egészen elfogódottak voltunk, miközben folyton nógattak, hogy lássunk csak hosszá. Közben mindannyian körülálltak bennünket, és egyfolytában kérdezgettek. Mi mindenem mehettünk keresztül. Alig akarták elhinni, hogy a Changtangon és nyen tanglán jöttünk át télen tibeti nyelvtudásunk is nagy csodálatot keltett. De milyen elhanyagoltaknak éreztük magunkat ebben az ápolt környezetben. Holmiaink, melyeket éveken át legértékesebb kincseinknek tartottunk, és mindenhová magunkkal hurcoltunk, egy csapásra elvesztették minden fényüket, és legszívesebben megszabadultunk volna tőlük. Fáradtan és zavarodottan döltünk le végre, de egyáltalán nem tudtunk elaludni. Túl sok éjszakát töltöttünk a kemény földön, csupán bárány bőrbundánkkal és takaróinkkal védekező a hideg ellen. és most egyszerűen puha ágyban és fűtött szobában vagyunk. A test nem tud ilyen gyorsan átállni, és a gondolatok is úgy zakatolnak akár egy malomkerék. Most minden emlék előjön, és valósággal ránk ront. Az internáló tábor. 21 hónapja, hogy elhagytuk, és mennyi minden történt ez alatt. Bajtársaink pedig még mindig ott vannak, mert bár a háborúnak már régen vége, de a foglyok még nem szabadok. Szabadok. Vajon mi szabadok vagyunk most? Még ébredeztünk, de egy szolga már az ágyunknál állt teával és süteménnyel. Aztán meleg vizet hozott a borotválkozáshoz, és lassan emberi formánk lett. Később hivattak egy Mohamedánt, aki a legjobb hajnyíró erre felé, így ő próbált sörényünkből európai frizurát kihozni. A hajvágás gondját a Tibetiek nem ismerik, ők vagy rövidre nyírva, vagy comfva fonva viselik hajukat. Tán még csak délben láttuk viszont. Jó kedvűen jött haza, mert a külügyi hivatalban járt is jó hírt hozott. Nem szolgáltatnak ki minket az angoloknak. Egyelőre Lászában maradhatunk, és csak azt kérik tőlünk, hogy a régens állásfoglalásáig, aki éppen a taglunktában elmélkedik, ne hagyjuk el vendéglátóunk házát. Értésünkre adták, hogy az óvatossági rendszabály nehogy konfliktusba kerüljünk a fanatikus szerzetesekkel. Élelmet és ruhákat a kormány ad nekünk. Elégedettek voltunk. A több hónapos út után ez a néhány napos nyugalom igen jól esett. Lelkesedéssel estünk neki egy egész hegynyi újságnak. A hírek, amelyeket megtudtunk, már kevésbé lelkesítettek. Felfordult az egész világ. A hazánk is nehéz időket élt át. Képeket is láttunk Angliában és Franciaországban munkára fogott német hadifoglyokról. Még ugyanaznap meglátogatott bennünket a Városi Tanács egyik bönpúja hat rendőr kíséretében. Udvariasan arra kért bennünket, hogy átvizsgálhassa podgyászunkat. Bámultuk a hatóságok precíz munkáját, mert ennek az embernek már pontos jelentés volt a kezében kírongból, és ezzel hasonlította össze útvonalunk adatait. Megkérdeztük, vajon tényleg megbüntetik-e azokat a hivatalnokokat, akiknek a kerületein átjöttünk. Az egész eset a kormány elé kerül, mondta megfontoltan, és a bümpóknak számolniuk kell a büntetéssel. Ezt végtelenül sajnáltuk, és nagy derültségére elmeséltük, hogyan tértünk ki a találkozások elől, és milyen gyakran csaltunk. Most rajtunk volt a sor a nevetésben, amikor elmesélte, hogy tegnap este már-már már Lászai Német invázióra gondolt, mert minden ember, akit megszólítottunk, és akitől szállást kértünk, azonnal a tanácshoz szaladt. Az volt szinte a benyomásuk, hogy német csapatok vonultak be a városba.